İmam Hüseyn əleyhissalam şəhid olandan sonra İmam Hüseyn əleyhissalam şəhid olandan sonra İbn-i qoşunu o əzrətin paltarını əynindən çıxartdılar. İmamın köynəyini İshak İbni Həviyyə Həzər aparıb qeydi. O, bunun nəticəsində dəri xəstəliyinə mübtəla oldu və bədəninin tükləri töküldü. Rəvayət olunur ki, İmam Hüseyin ə.s. köynəyində 119 qılınç, ox və nizə yeri var idi. Başqa bir rəvayətdə isə Həzrət İmam Sadiq ə.s. buyurdu. İmam Hüseyin ə.s. bədənində 33 nizə və 34 qılınc yarası var idi. İmam Hüseyin ə.s. şalvarını Əbhər İbn-i Kəb təmimi götürdü. Rəvayət olunur ki, O şalvara aparandan sonra el ayağı topal oldu və ömrünün axırına dək yeriyə bilmədi. O həzrətin əmmaməsini Əxnəs ibn-i Müsərd ibn-i Əlqəmə, başqa sənədə əsasən Cabir ibn-i Yezid Əvdi aparıb başına bağladı. O bu işi gördüyü üçün dəli oldu. İmam Hüseyin əleyhissalamın ayaqqabısını Əsvəd ibn-i Xalid apardı. O, həzrətin üzüyünü Bəcdəl İbni Səlim kəlbi götürdü. O, üzüyü götürmək üçün həzrətin barmağını kəsti. Sonralar, muxtar Bəcdəl İbni Səlimi tutub, onun ələyaqlarını kəsərək həmin halda onu buraxdı. O, öz qanına bulaşıb öldü. İmam Hüseyin ə.səlamın dəsmalını Qeyis İbni Əşəç götürdü. O, həzrətin zirəhini isə Ömər İbni Səd apardı. Ömər ibnü Sa'd öləndən sonra Muhtar həmin zirehi onun qatili Əbi Ömrəyə bağışladı. İmam Hüseyn əleyhissalamın qılıncını Cəmi ibnü Xalq əvdi başqa rəvayətə əsasən Bəni Təmim qəbiləsindən olan Əsfəd ibnü Hənzələ qəsb etdi. O həzzətin qılıncını Fələfis nəhşəmi götürdü. Məhəmməd ibnü Zəkəriya bu rəvayəti nəql edəndən sonra deyir: Həmin qılınç ondan sonra Həbib İbni Bədilin qızına çatdı. Qeyd etmək lazımdır ki, həmin qəsb olunmuş qılınç zülfüqar deyil. Çünki zülfüqar nübüvvət və imamətin başqa ətikləri ilə qorunur. Bunu hədis rəvayətçiləri də təsdiq eləyib və qeyd etdiyim kimi nəqləliyiblər.